Hei, kito chasamu na lewa kinasema Imani ya Calvinism Humushtumu mungu Kwa kupotea manadamu Imani ya Calvinism Humushtumu mungu Kwa upotevu wa manadamu e, Ini semi ya pili Ya mahubili yanayohusu uzima wa mileri Maisha ya manadamu yatakuwa wapi baada ya kutoka katika umili Watu watu watu kwamba Bina damu hadumu minezu. Tusha enda wa makabrini, tukona watu na wanawawa, tukapata majozi na nini. Lakini, baada ya pali kuna nini. Kuhiki rio pita, na semu ya kwaza. Na tusema ubi, ya maubi ya tukwina kwa wa kitano, na mpaka saba hii. Kuhiki e, ya kwaza, ya wiki rio tuliona semu tu ya jumla kwamba jamani, kuna maisha baada ya haya. Na tukono kumba lengo la liwe somo, na haya masomo ya naifuata hata ili la leo. Ni kwamba, tusiaishi maisha haya kana kwamba tunamalizia habari yote kwenye dunia hini. Eh. Tuyaishi kwa nilamu ya kiroho ya kimungu. Wakati mingine ni rahisi mtu kufika sehemu, ukazoe ya zoe ya tuukasema, ah habasi wana. Watu ukauna wenzako, wanamuka, wanakimbia, wanafanya hivyo. Mamba, yanikia ya, ya, kitu kiko katika kufanikisha mashaki ya mwilini. Tuka sehemu, tukasahau kwamba pia sehemu ya maisha ya baada ya dunia Nikwa ni wiki ya kwanza. Wiki ya leo, tunabuja kuna soma ni imani inayetua Calvinism. Nato kasema sierewi ni nini mtafafanua. Wee kazi yako ni kusikiriza. E, na hiyo imani unayo wewe uliyoko mbali na wewe ulioko hapa. Mimi inata kasema sina kwa sababu ni meisha ivua. E, ni imani inayo nshutumu mungu mungu e, Inaezo isi mshutu lakini inamangushia mungu mzigo wote kwamba watakaopotea watakawa apotea mbao wengi. ni inapotea. Watapotea kwa sababu mungu kawa, kawa kwenye upotefu. Na watakao ukulewa ni mungu tu kawa chaguwa kawa pantu kama kawupendeleo na, na na, na kama neema frani akawapa. Na wanamistai wanaitawa kwenye biblia. Sasa imani kama maana sasa ni imani ananukali hiyo imani imepenya na tuangalia ina vipengele vitano vyote vina vina lenga kitu kimoja cha kumshutumu Mungu. Na unaweza kusema sasa mba, mimi sina unakujikuta unayo. Ni kama mababa wanadamu wote wana imani kwamba kuna Mungu. Wale wanaomaamini wasio maamini wakizidiwa wanasema ya Mungu au wewe uombe Mungu hata kama wamaamini. Kino kwenye ufahamu wao. Sasa imani inayohusu Kwa mungu ndia anayechagua wakupotea kwenye kuna kujohana. Hivikweli mungu, hem tufungue kwa, kwa maandika. Tuwende katika kitabu, cha, cha zaburi tupekea. Tuwaze kwenye zaburi. Tutena semu nyingine. Tuwende kwenye zaburi, zaburi ya miyamoja ya robaina tano, tutitoka pati takuja kwenye zaburi ya miyamoja na tatu, kwa mbani zaburi ya kuna moja. Misali ya mingi ya famoja, tuone tabia za mungu. Je, mungu anaweza, na wema wake wote, Mungu huyo anaweza akaamua tu watu bila sababu ya msingi bila nini akasema wewe nimekuchagua kumpotee kweli haiwezekani na sio kupotea tu kidogo kuungua mileni na mileni eh sasa ile imani una ukichunguza wewe mwenyewe hapo ulipo ukajitafakari tafakari unaweza kugundua kwamba kuna namna unafikiri na kufikiri no, msingi ndio kuamini Kwamba labda ndiye mu, mungu ndie mwenye mu kuamua, huyu anapotea huyu hapotea. imani unayo, alia ni, ni John Calvin. Tawajia kumona. Ni mfaransa aliyeishi kwenye karne ya kumi na sita mazoni. Alizaliwa mwaka F1 na miatano na tisa. Hakushi miaka, migenishi miaka kama hamsina eh, tano. Maka F1 na miatano, sini na ane alifariki. Nenishi miaka kama hamsina tano. Patagonia mkubwa fulani. Lakini mwingine Mungu anaondoaga. Lakini ana, ana sana sana leo na Wakristo we na imani nyingi. Hasa hizi imani zinazojiita imani za, za ki-Protestant. Eh baba lao wa Protestanti huwa mtu anaitwa Uarucheral. Eh na makundi mengine mengine wanaitwa wa, wa, wa kuna watu anajiita wa ma wa Presbyterian. Na haya makanisa ya kilokole yote ni grupu moja. Kwa na kuamba mtu hana jukumu, wani kuambie, manadami yote atakaye potea katika jihana miamoto. Sio mungu atakaye kuwa mesawambisha ni manadamu mwenyewe. Nicho tunatoku kubili kwa mba, hiyo imani, mungu ndia anayamua bada. Mungu ndia anajua wapake, anajua watakawa potea na wasio potea. Kwele anawajua, lakini isi ania wachangua wapotea. Kwa sababu mungu ni mwenye rehema, ni mungu mwema, ni mungu mwenye haki, mbile nasema njia zake zote ni za haki, haweza akachagua mtu ambaye hana sababu, akamua tu, akapenerea hui wa apote, hui Lakini ndicho, hizo imani zihu na zimejia kwa imiwa ya wanadao. Kwa tukajua ulizipatia wapi, zina penya, tukosumu kwanza vingere vitano, yote vina kutana kwenye hoja ya moja, ya kuamba, When he calls thatатель, he asks but, it doesn't matter how much more power he lives but he didn't start to re-amp löd why not only he lived when he lived bla bla bla. What an angel used to be on the early day after I gli used to buy the gift, I statistics, because Kana. Nikifika atuwa hiyo ya kufundisha Fundisha bla bla Netatafta kazi njibu Mwena ya wabenda tano Mwena nasema Zaburi Kuminasaba nasema Zaburi ya mwena ya wabenda tano Mwena ya wabenda tano Mwena ya wabenda tano Mwena ni mwenye haki katika njiyazake zote Leo hii watu Wana kufika musibani Wana wambia kazi ya mungu haina makosa Lakini kenju na kuzoto na mstumu mungu yoyo Kwe lijamani Uwe ni haina frani ya unati Uwe ni Nitafundisha pia leo Na au masomo ya jai Kukolewa Kukana kristo katika uzuma Amirele Ni kazi rahisi kuliko kwenda Kusoma darasa la kwanza uka faulu mtihanya Eee Nana melewa ilu siliu hoji Kuna kitu vene kilaponga Siyo sauti ya mtoto. Mwenye jengo. Oke, tuendele. Hamu kisiki. Ah, Mbibu na sema, buwana ni mwenye haki katika njia zake zote na mwenye fazili juu ya kazi zake zote. Mbibu na sema, mungu habakizi. Manadamu wana, unajua kuna wanadamu wenye haki, kuna wanadamu wema. Kabisa unakuta meungu wa yani, ni mwenye ni mwema hai yani kabisa lakini unakuta kuna sehemu anajikwa pakubwa Kini Mungu Biblia sema, Mungu ni mwenye haki katika njia zake zote. Kwa hiyo kama ni Mungu mwenye haki anawezaje akachagua watu kwa upendeleo akasema Biblia sema, Bwana hana upendeleo kwa wana, hapendelee ha, ha, wanadamu yote. Kusoma katika somo cha matendo ya mitume mbao siko kumi, Anga 10:30 1 Hakika buwana, hana eh <tabu> hey, Mungu wali upendelea Musa. Haka upendelea Ibrahim. Kuna umili wengine mewapendelea. Ana, ana, ana wapa kuijua Biblia. Mina ujua Biblia kwa soma isoma. Kwa soma mwomba roma. Biblia isoma, jee. Kama mnajua kuwapa watoto weno. Mipawa vijua vizuri. je, mungu hatawapa, wapa. Wanai wa roho mtakatifu, uki mwomba roho mtakatifu wa mungu hakujulishe, hata kupa. Wakati mingira nakupa hata bina kukomba. Hakijua kwamba, hatujui na mna hakuomba hivyo sasa. Hatujua kwamba kilijua vizuri. Nuhima, nadamu hakena hakuomba kilijua kwala, ni matakwa, ni yake, ni, ni, ni, ni vitu vyake vizuri. Selimani hakuomba hivyo. Selimani hakuomba hivyo, haomba chochote kire. hakuomba maisha marefu hakuomba kuo uh, ku uh, uh, maadui zangu wote ni wakanyane ni wasete hakuomba chuchu, hakuomba hata utajiri aliomba roho wa Mungu awe juu yake aweze kufanya kazi ya Mungu ya kuhukumu taifa yake kwa haki Mungu akasema kwa sababu umeomba vitu vinavyonipendeza eh, tafuteni kwanza ufaru wa mbinguni na hata hizo vingine vyote nitakupa Selemani akawa tajiri kuliko watu wote walio kuwepo mimi na anini. kwa sababu so Yesu ni alimshughulikia Nakasema katika ufahari wake wote neseremani. Hakuweza kupikwa sa, sawa na na vitu visiru visi haya. Kwa lehema za mungu. Bwana ni menye haki kwa kazi haki. Mthi e, ni e, katika Zabuli ya miyamonja na tatu. E, biblia inasema Zabuli ya miyamonja na tatu. Uh, Tusume ule. Mustali wa nane na wakume biblia inasema Labuli ya miyamonja na tatu. Unu ushuda wa tabia ya mungu. Musaari wa nana nasema. Bwana amejaa huruma na neema, Haoni hasira upesi ni mwenju wa fadhiri. Musaari wa kumi. Hakututenda sawasawa na hatia zetu. wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Sasa kuyo mungu mwenye. Hata tunapokuwa tumekosea. Hatulipi sawasawa na tulivo Ndo huyo huyo aweze kusema kwamba, ah, wengine. Kama bafu unaamini wewa. Mpaka, ni sikiza ili somo, ukageuka nipo utaacha kulia, kuamini hicho kitu kuchoko kwenye miwe. Kwamba mungu ni anayechagua wakupotea. Iyo ni imani ngeni hawjawe popote pale. Kwamba mungu ni anayechagua wakupotea na wakookoka. Hei, mulisha isikia na kimsingi iko kwenye miwe. Kazi yangu ni kuyuchomowa leo. Leo nataka onoke hapa ukua hiyo imani mefutika. eh hey. Eh. Mungu wapasa kacha Mtu wa achoma jahana mu mirele na mirele na mirele Kwa sababu tu mungu amesema huyu nimea muatu Sia narala tu anapiga Labna anapiga nani Anapiga Ile mchezo wa karatatata Uya poteo Yani kama anapiga nini Mchezo wa kubashiri Eee e, eh. Make atachaguaje hapana, Mungu ni mwenye rehema. Kusuma kwenye Zabria miamoja, Zabria kumina moja, sina mdao kuenda huko. E? Bibi nasema buwana ni mwenye haki. E? Hakueza kachagua watu wakupotea. kupotea. Unajua mtu wabani amba naeza kachagua watu wakupotea ni nani? Ni mwana dao. Unajua mtu wabani naeza kupotea. Emu, leo hii chagua, emu angalia watoto walika za asasaivu. Miaka kumi, miaka kumina, tatu, kumina, mbili, nane. Mutoto anachagua kuwa Kama kibaka mtahani. Namjia kuona. Hei. Yeah. Anateseka. Anafanya nini. Anafanya nini. Kwa sababu tabia manadamu. Kujichagulia mabaya. Mungu waweza kamchagulia mtu mambo mabaya. Kwa hiyo imani. Kama ilikuwemo kwa asimia mbili Kwa asimia tano. Kwa asimia msini. Asimia mia. Kwa mba mungu ndiyo atakai chagua wakupotea na wakuto kupotea. ufute sio tabia ya mbili. Hiyo ndio imani inaitwa imani ya Calvin. Eh, Ilifunilwa na mtu anaitwa John Calvin, mfaragha aliyeeishi, ufaragha na baadaye nadharia akahamia Ufswish. Ndio ndio huyo nimesema habari zake. Lengine alikuwa anatengeneza imani nyingine ya mtu aliyekuwa anaitwa mtakatifu Agustino wa Hippo. Aliyeeishi mitaa ya kaskazini mwa Afrika, na alikuwa ni na alikuwa ni ni, ni askofu wa Kikatoliki wa Kirumi. Lakini Dini hii ya dunia nzima Ndiya hali anzisha kwa mba Mungu ndiye Yani Inaito mba ni ni rehema Za mungu Lakini anachagua wakua rehemu Na wengine wakua poto Ni mahupiri ya uongo Na ni mahupiri mabaya Mwanyo wambini Anadamu Atakapo kotea atakuwa mechagua mungu Eee Kwa ya likabisa Na naomba ili somo Lisipe Maumivu moyoni hata kito Masubabu Kwa mungu wakuna maumivu Tu kifungua tu masikio Tu zangunua kwa ama Mungu walicho kifanya Bibi nasema mbwana hame ufunua wakobu wake Wote machoni kwa mataifa Haka ufani Tutahona miongoni ma, mpengevi aleo Haba mpengevi jari Soma so inafanafana Kwa hiyo najitahini nisikuza mbago Sitaki kuya vruga pamoja, nataka ni ya moja bada ya eh. Lakini tuaguno kwamba mungu hameweka mazingira ya watu wote kuokolewa katika wepesi wa hali ya juu. Yani, mambo yote uno, kujenga nyuma ni kazi kubwa kunuko huko na jihana muyamoto. ku maisha ya kila siku kuweza kuisha hapa Dar es Salaam ukara ukamaliza uka miaka 3 5 10 ukazeekea Dar es Salaam ni kazi ngumu kuliko kupata wokovu wa Mungu lakini kwa wanadamu anaona ni jambo gumu kweli kweli kwa sababu gani hawajui kweli kutokujua kweli embe niulize mwanadamu leo anaweza akamlipia mtoto wake au yeye mwenyewe akaenda kasoma vitabu vyote vya Kitabu kavinga ya wakajua karibu vyote Zivu manadamu anaweza hata kumumba manadamu ezaki. Anaweza kamisha ka hata viungo, akatoa moe kwa hui, wakaweka kwa yuri. Vitu vigumu kabisa. Lakini, kuchufungua Biblia ya Mungu hihi, hakaelewa mapenzi ya Mungu. Wakijua hiki kitabu kinazamani kuliko hivo kwa sababu, hiki kiko miaka na miaka, kari na nakari, nevizazi na vizazi, hivi ya manadamu kinakuja vina potea. Kwa hiyo, unazuko niyambia kumba ni uchaguzi wa manadamu yetu. Lakini mungu wakufu wake kaufanya mwepesi. Mbataimu. E, Mtuende katika kichapucha kumbukumula torati. Lango. Situ ngeza kwenda same nyingine lakini same mbili tu. Kumbukumula torati same mchache tu. Mazori mazori mungu wadipu kwa na. Oh, ok. Kwaza tuende katika kichapucha mazo. Tuazie mazo. Mapema kaka mungu wadipu na umba. aliwekaje al, al, al, al, misingi yake. Ya mtu kupotea na kuto kupotea. Mstari. Mwanzo mbili, mstari wa 15, 16, bivyo nasema hivi Na mba nene alaka kama uja fika ni kutangulia tu Wana mungu, haka huyo mtu akisema, Matunda ya kila mtu wa busta nini, waweza kula Walakini matunda ya mtu wa ujozi, na wema na mabaya usile kwa mana Siku utakapo kula, matunda ya mtu huo, utakufa hakika Alafu siku, labda lalani ni wiki yoyo, labda jioni yoyo, baada ya kuwa meambiwa hivu, hile ule mtu wakaula. Hei, wakaula siku yoyo, au keshwaki, au wiki yoyo. So hikuwa ni wiki yoyo zoza umbagi, zoza mazo mazo. Tasa, mungu akawachukulia hatu. Na zuku niambia kwamba hui mungu nda nakuwa mbaya kwa, kwa vile etuali, wambia kwamba nimewawekea mipaka. Sao pia mungu sio sawa na manadamu. Manadamu anataka awe sawa na mungu. Wafanye kila kitu. Apana, mungu anataka. Nime kupa kila kitu. Kwa ya nime kitu sawa hati. Inge moja tuu nime kuzulia. Manadamu asema hata hicho. Nacho ulicho neswenta kifanya. Anyway. Alafu kitoka pale. Useme mungu. Uh, Nia ni, ni, ni liwa potosha hawa wani. Unaagalia mazo. Kami sawa manadamu. Nima liwa liwa poterea hapa. Na mimi ni kiwemo. Siu usema kwa muna kusema wewe. Na musema we, pana. Wanandamu nivyo tunikuwa potea. Mwana zema hapana, mimi nimekupa. Nimekupa nime kila kitu. Kwa njema ote, na haithena majina saso kutaka. E, kila kitu, lakini kuna mti mwonja nataka usigure. Kuna mipaka nataka usizidi. Wanandamu hapana, staki kuzidiwa mipaka. Na huu mki na huu nitaula. Ala huu pale, mungu anachukua hatua, mungu ni waliye chagua wa Hapana, huyu manandamu kachagua mwenye kukotea. Hata hivyo ungu akatengeneza njia ya hawa hao hawa waliopotea kwenye taratibu akawarudisha kwenye urafiki Tende hmm. katika kitabu cha Wakorinto wa 2 mlango wa 5. Eh? maneno ya, a, a, ya ya ya ajabu kidogo. Uijue Biblia yako. Wakorinto wa 2 mlango wa 5 Biblia inasema mstari Wakumina tisa, anasema hivi. Sikisa misa ni wajabu. Na kisika hina uweke moyoni. Kwenye ufahamu kitwani. Pi. Anasema hivi. Yaani. Wakumina, anasema. Lakini vyote pia, vya tokana na mungu. Alie tupatanisha sisi na nafsi yake kwa kristo. Nae, alitupa huduma ya upatanisha. Haka yuka mikononi mwanadamu. Yani, au alikuwa mefarakana na mungu. Mungu ana ana uyo uyo watu wana kufarakanisha unapatana nao tena. Kwa ratibazaku. Eh? Mstani wa kumina chendo nukona taftana sema. Yaani mungu alikuwa ndani ya kristo. Aki upatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kiri kusudi asi makosa yao. Nae ametia dani yetu neno na upatanishu. Niyo no, hitu no, kwa no, hibiri leo sikuwe mwapiri hiyo leo. Mungu alingia ndani ya Kristo Katika mwili uliozaliwa mfano wa manadamu Kupatanisha na watu wale walikua wa mefarakana nae Ni mungu mwenye rehema jamani Haa, ah, diyo siyo Diyo Nataka tuwa obili njiri ya la mbaka jiri ya kwe Je, hapa mungu amesema Njiri ya wanadamu Mefanya makosa Ina watupa kwa jiri ya la pana Aliaza kupatanisha Na tutaona katika kuwapatanisha, haja wadai gharama yoyote. Haa, hajima nyoni tu. jioni kwangu nini nyote, nao sumuka na nizi. seka. matatizo ya na kule na mafarakano ya awali. jioni kwangu nini nyote na mini pumzisha. leo Lio hiu ambia watu waende kwa kristo. Wanataka waende kucheza andomoro kwa kristo, wataki kwenda kwenye neno na kristo. Wanataka wokogu wa matendo ya wataki wokogu wa kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa kumi, 10 mstari wa 3 anasema waki nao waki, wakiwa waki, waki hawajui haki ya Mungu wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu Mtu utawezaje kupinga hii Biblia kitabu ambacho kinamzidi babu yako wa 50 nyuma sie kingikwani cha uongo sikiingesha potea ah tuulizane ili kuzudi maswali ya kijiulize na sisi kije tuaulize wengine watakao kuwa anataka kutafuta ku, ku, kutafuta mbadara wa kweli hiki kitabu kinamzidi babu wako na babu yangu wa 50 nyuma hata si kujulikana ujui jina lake kili kuepo kabla yake na bado kinaendelea kudumu na na kufanya kazi yake lazima kiamini. Lakini wanadamu kwa tayari kutafuta kitabu cha eh, cha Artificial Intelligence, kitu kumetoka jana na kesho, eh, ro Robotics, cha TGTP, nana nesha siki ya Kuanza akili bandia na vitu gani, wazitambafu ya kuja havina hata muthibitisho. Miaka 10 iliyopita kulikuwa kuna kitu kimoja kinachoitwa floppy disk. Unakiingiza kwenye kompyuta na soma mafaili. Hii ukimwambia mtu yote leo uliwahi kuona floppy disk akajai kuiona na kiko kwenye kilikuwa kwenye kompyuta ni kilaza cha kompyuta. Ni vitu vinapita tu vinapita lakini neno na Mungu litadumu hata uzima wa milele na milele. Lilikuepo kabla ya mababu zako kitakuepo baada ya wewe na, na wajukuu zako. Eh, alimtuamini hili neno na Mungu. Kwa sababu tu ya jinsi lilivyo, lisivyo ondoka. Watu wamejaribu kulipinga, kulipiga kama litadumu na linaeleza kila kitu. Sasa, kushangaa ni imesha tuko kwenye Jesse Gavin. Tunajua kwamba huyu John Gavin aliyee aliyeezanzisha mahubiri, fufua mahubiri ya ya huyo anaitwa mtakatifu wa Katoliki, Agustino. Agustinus. Wa haliyeishi kwenye karine ya tatu na yane, nyuma kabisa, hapo katika tiyawo kuna karine, miaka kama ya saboja miabiri katika tiyawo. Wakaanzisha mahubiri yanayo itwa, yote yanamrengo moja huwa, mbao nimisha ueleza, wakwamba mungu anachagua wakupotea, na ndio wengi, kwa uwe nyingine mungu ni kama nombaya, sasa kama unapotresha, hivi eh, un... ukeo ni mahalimu na fundisho, unapachagua kwamba tisina tisa wafeli, moja tu afaulu utakuwa malimu mzuri lakini ndivyo wanadamu wanapotea namba kubwa inapotea Mungu ndiye anayewachagua eh leo hii kwenye makanisa makubwa haya na makanisa madogo madogo wanakuambia aami nitaishi tu hivyo Mungu ndiye atakujua siku ni yakufa kwangu ni atakai atakayechagua hata anajua wakupotea na wasio kupotea hapana ni mwanadamu anayechagua pa kwenda ili somo linakuuza linakuchosha ili somo inakwambia kweli Na hali kuwajibishi kivile wajibu huko kwa Kristo siyo wewe na mimi. Hanei wajibika ni Kristo. Wala sio mimi na wewe. Mimi ni nani? Mimi ni na wama gani wakweza kuwabia ku, ku, ku, ku watu mazambi Mimi ni nani? Nye wasomea mamba leo kwa kwa kivili. So nye wasomea ndiyo ya nani sumbo na mimi. Hey. Hey. Lakin sacha kuyasema. Hanyo <coughs> wakazisha. Hii <coughs> dini. Iko kwenye dini za Kristo na hata zisizo za Kristo. Zote watu wanaamini kwamba Mungu ni atakayetupa wao wa, akutupa wao na kuokoa leo. Si kweli. Mwenadamu ni atachagua pa kwenda, atachagua pa atachagua pa, pa, pa kuokolewa na kupotea. Je, ni Kabisa. Na hata chagua kwa makendo yake naomba tuelewee. Tutafundisha wiki ijayo wiki mbili Nehuni kwa nafundisha tu. Hii imani ilivu jichomeka kwa tika. dini. Kwa hivu zote sasa hivi. Hata dini zizoza kwa kristo. Wanaamini kwamba ni mungu wanae. Teza na kwa kuwa watu. Mungu watu walipu wa mao kupotea. Hali katika kristo. Haka wapatanisha nae mwenyeo kwa kutumia. Lile mwiri ulewa kristo. Duhu tumetoku kusuma kwa yako lito wa Tano. Kwa hivu tunaona. Ni kwa nini sisi kwenye kumbukumbu? Kumbu. Tulisoma yule kumbukumbu? kumbira kumbu moja, shinasi te sasa tumini chwele spiriti kani, una njia ni sime maneno mengi, ni me watu na wao, biblia, raba sisi moja kwa moja, lakini na wajua wa waladham, lazima nilazimike kuzunguka, na kuzunguka, iku kusudi, angalau wa kusikia tusikie, apuele watu elewe, biblia peke ake watu ana shinonakapita kupata huo, agini la, Sina na kile nzani abiriri, eh ilo naro imek, eh kunto ah esto, eh si msaoni, kumbukumbu ya yes. kumbukumbu kumbu kumbu na moja, sababu na hivi, hivi ni kumbukumbu, kumi kumbu na moja, shina sita kumbukumbu kumbu kumbu na moja shina sita, na hivi, angaliani, skiri zamu kana Angarieni naweka mbele yenu hizi leo Baraka na laana Baraka Ni hapo mtakapo yasikiza maagizo ya bwana, Mungu wenu Ni waagizayo leo Na laana ni hapo muta, musipo sikiza maagizo ya bwana mungu wenu Mukikengeuka katika njia Ni waagizayo leo kwa kuandama miungu mingine musio ijua hapa ni mfano tu wa miungu mingine, kinamambo mengine tulaya ya enena mungu anasema amekuwekea ah, wazi, yani si hukomba amikwekea maficho maficho, anasema bada, unaraana hapa, unaraana baraka nguye ni wambie, leo hii wanadamu wana, walio wengi wana chagua, anana wana chagua baraka naa, tulio wengi, binadamu wengi, nee lakini mungu anasema ni mezoeka uzote, sasa hapa mwenye kuchagua ni nene, ni huyo mungu walioeka neno? au ni uma anayomalia pia kuchagua. Anairudia kwenye kitabu NM twende kwenye hiyo kumkumbu uh, hata kama sijitamaliza. Lakini kwa nataka malize his cavinistic. Cavinistic uh, doctrine au imani. Mrabu wa 30 mstari wa 15 anasema hivi kumkumbu. Kumkumbu 30 15 anasema hivi. 30 15 anasema hivi. Angalia, nime kuekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Nunga nazima chavua. Anendea msini wakumi na tisa nazima, nazishuhudia mbingu na nchijuyenu hivi leo. kwa nime kuekea mbele yako uzima na mauti, baraka na na. Nunga nazima ni kukia kulisha kwanya. Kukweli mungu wamechavulisha. Kwa ya mwabia, hata munda siyo soma biblia. vilele sema Mungu ameweka me, ameweka sheria zake na utaratibu wake na njia zake za ukovu kwenye mioyo wanadamu. Hebu wewe niulize, unatakiwa kuwa umehubiriwa kanisani kujua kwamba mta kienda kuzini na mke wa jirani ame, ame nikosa. Paka uje uh, nilikuwa sijui bwana mpaka nani alinihubiria. Imo moyoni haipo moyoni. Ukienda kwenye duka la mtu kwenye shamba la mtu, ukavunja, ukachukua vitu Unataka kusema kwamba anakuwa siji bwana ni kwa sababu si kwa ushuhuri wa kanisa la itu hawatuhubiri ya mamo tupo tu hivi tunacheza cheza ndombo kwani unaweza kwamba ah uh, Mungu nimepotea ni tu kwa sababu Mungu amenipotosha au umechagua wenyewe kabisa sasa unawawe kumbie utakosea na mimi nitakosea Mungu ni mwenye rehema na tumesema Mungu ana rehema lakini vivyo vile Biblia nasema Mungu hata muhesabia haki mtu hana hatu Ndiyo, haka sema, goja ni mtafuta mwenye haki moja, haba ni Kristo, ni mweke hapa nafulu wamiye, wanao tafuta haki wa njehu. Eh. Bada kudua komba, hakuna mwenye haki laa, hata mmoja, biblia nasema. Tamucha warumi, mlangu, watatu, msari, wakumi na mbili. Tamusari, wakumi, vrewe. Eh. Haka una pana, haka tafuta mwenye haki moja, mteule wangu, amba ni Kristo, haka hapo, akasema sema, wanao taka wa, haki wa njehu. Uweko hasi? Sasa, namba ni nje ya somo la leo, ni nudi pare kwenye. Huyu Calvinistiki au maubili ya kika, uh, imani ya Calvinism, ya juo ni Calvin. Amba tumesema, mwema nyo meshudia, ata kama ukutamuka, lakini na juo, unamini kwa mba, utakuna hiyo imani ya kwamba mungu ndiye anaye chagua wakupotea, iko mwema yoni mwako. Hiko, sikataye, Kwa sababu, imenezo kwenye imani zote, Hey, sasa Mwatu ziangalie Walizi unda unda vipi Mpaka wakazipenyeza sikajaa Kwenye ufahamu za wanadamu Walitengeneza mambo matano Yanamda Wanadamu Anavo hey, Anavo Okolewa au kuhukumiwa na mungu Kwenye mambo ya Wakayaita kitu waka, wa, Yako matano kwenye niyataji La kwanza wanakuambia, mwanadamu ni muovu asiyeweza kutofautisha baya na jema. Yani haweza kajua baya na jema. Yani kama ni kuiba, hajui, ya kuiba na kutokuiba. Najua kwamba misawa. Uwe wambia, hata mumbu wa. Mumbu kuiba kuku wa mtu, anaenda kwa machale. Achana na binadamu wenye ufahamu kubwa. Uwe wana kambia, mwanadamu hiyo doktrinu wakaita, hilo fundisho, yote ayo ndo na kufanya wamini hivu. Yani wanaya, na wananya kwa ipengene vido mdogo lakini yote minakuhunisha kitu kumonja kwa mba mungu niye, anayipoteza na kukua. Anachagu, yani ata uchagwe vipi, akisha kuchagua kupotea, utakotea tu, nijo wanatukambi. Kwa sababu, wanadamu haweza kajua lililo jema, hawezi kujua baanora kwanza wanakambi. Iyo wanaita total depravity. Yani kupotea mzima mzima. Yani wanadamu hana haweza kajua jema na baanye. wakakwambia ndivyo walivyomua madada alafu madada mkana kwamba hoja ya pili wakwamia uchaguzi ni wa Mungu peke yake yani akikuchagua sikuchague huna unachojaza kufanya na hiyo wakaita unconditional election yani uchaguzi wa Mungu ni wake mwenyewe eh akiamua wewe umeokolewa basi huna wakakwambia hoja ya tatu wakwambia mungu amechagua wachache tu kuokoka wakaliita kwa ruga ya wakingereza limited atonement kwamba unavusikia watu wachache wanawakolewa mtu mwenye mwenye yesu katika ruga kumina akasema wakasema imi. ye watu wachache mdo wanawakolewa yesu wakamambia jitahidini kuingia katika mlamakolewa kweni haikuwa na mwambia ukwendo hivyo wanao kuleo na wachachi. Sasa wawa nanguambia. Wale wanao kuleo ni kwa sababu nduyo mungu waliu Ni kama mtu naba unawatoto memaliza dalasa la saba alafu Alafu unanafasi za watoto hamsini. Hato ufanyeje kama ni hamsini mesha timia huna unazo kifanya. Kwa mungu wameamoko kwa hamsini tu miatisa hamsini wanka undoka. Sio kweri. Kwa na siyo na isi ndivu edivu. Sio kweli. Wakaleta hoja nyingine izote zinaunganisha hizo kwamba Mungu kumshutumu Mungu ndio mpotezaji na mwenye kuokoa. Wakakwambia Mungu akikuchagua huwezi kukataa. wakaita irresistible grace. yani huwezi kushindana na neema ya Mungu. Mungu wao Mungu amemwanga rehema zake kwa dunia zima lakini walio wengi wamezikataa. Ndio kweli. hivyo vina uongo mtupu. na zingine kwani changana tu kweli frani kiasi kwamba unaweza kuhisi ni katika hali ya kadoka za kusema akweli Mungu yeye anachagua sasa utachaguaaje kwenda kwenye mbingu ambazo sio za kwako hapana Mungu ameweka misingi ambayo akakuwekea mbele yako asemo chagua kulia au kushoto na mwisho wakasema fundisho la tano linalounganisha hizo hoja zaao linasema Ni lazima kudumu katika dini ili kufikia wakovu. Kwa Kamba ukisha hizo kwenye utu dini au kwenye mambo ya dini utumishi na nini? Ni lazima udumu humo ukipotea jiani, usipoendelea au kaacha kabisa kwenda na kanisani mazi uwezi utakuwa umeshapotea. Wakaita perseverance of the saints ambao wanifundishwa la uongo. Kwenye wiki ziyazo, eh, ni mwenangisia kuchoka choka kdozo. Lakini kwenye wiki ziyazo, ndapo, ndakujo kufundisha. Kiu, wali, biblia nasema nini kusu nafasi ya munu katika kukorewa kwa nadamu. Ntakujo kufundisha nafasi ya mandamu katika kukorewa kwake. Ntakujo kufundisha nafasi ya shetani katika kupotea na kwa, kwa mandamu. Wake akuna kukorewa pale. Na vitu mingine vina ufanala na hivu. Hiyo, nitakuwa misali, misali, mchachi, na wa eh, kwa hiyo, hizi nitakuwa nazirejirea na bazia hii misa, lakini ngoja hizi nguza miistari micha, ya zani hizi hoja meziyelewa elewa Eh Siti taji kwenye mpiliyana kuzifitisha sote kwa sauni nyingi, kwa hizi nguza miistari mingi, lakini nitakusa micha tu, na nguza kwa miki tukingine cha pusingu, unu ujumba kono kana, kuhitaji kuzijua ili kusudi uziepuke. Eh, hizi ziri, ya kwa za nasema ya uh, uh, kuzi, unatakuto ujio kwamba, Ile imani ya kusiano kwamba mungu li anayepoteza na anae watu ya uongo ni kujua ita ya kwaza ni kuingeza kwaza ni nini chapini nini na mi mwenye sijazikaribini ni kuna soma kwenye tanda eh niki ni kwa kwenye budi eh amin kujaza kuhangaika na kuna nini eh Mungu anajua pia kwamba kuna watu wata okolewa kukanyaga darasani na hawajui Ah mpaka bena chena nini Lakini watafika minguni kwa mungu vimini Na kwenda mbinguni wakuna usiana na kwamba umesoma au eh? Kwa chamu imu ni kukumbuka nini Ni kukumbuka kwamba tume kwa neema kwa jinsi ya imani Wala siyo kwa matendo yetu Ili mtu awae yota sija kajisifu you know. jinsi ya imani ni wapi umeamua kuweka imani wewe ni hizo kuna watu ambao wana kuna watu mbao wana imani au wanashangilia au wanapenda yanga wanaichukia simba ndio sio siko simba wanaikataa yanga sindio, sindio, evil. Sindio. Nani anayi wa si ndio sio si nani anayewachangulia si wenyewe ni simba naichagua zamani kabla sijaacha kuangalia mipira na nilikuwa yanga Nilichagua mwenyewe, tena watu wa simba, wakati niko kimbaa sekundari, wakani lazima sema, simba, simba dole. Nika sema wapanamibi naipenda yako. Nilipo kuweka imani. Vile vile, ukiamua kumamini yesu, ni ulivu amua kuweka imani yako. Ukiamua kumurijekti na kumkata, ni wewe, ulivu Eh? Kwa hiyo lazima kukali. Uh, kukumbuka nini? Nikwasaba, nikukumbuka amini amini kwaambi. Mtu asiposarua mara afiri, kuona ufanyi mabingu. Hicho ni tayari kukumbuka. Johanan tatu amini amini kwaambi. Mtu asiposarua mara afiri, Hawezi kuona mabingu. Huita yukoumbuka kuamba Calvinist, ana nashema. Anasema tangu tu kumbuka kuamba Imania Calvinistin, au yama John Calvin, ya kuamba mungu naporo, anaya okoa, anaya kukuka, kukupuka, na na na na na na na na na na na ya na na na na na na na Na haita wafaiti kwa wanadamu. Niko wana yuliza hizi imani ni ziguse. Guse moja bada nyingi. Maa ni ziguse. Ni ziguse. Takini nimisha zigusa. Ni ziguse aturabla kwa mistari ambayo inaonyesha kwamba. Wawa wana chukisema. Sicho biblia na chukisema. Kwa mfano wanapomwambia mwanadamu hauwezi kutambua jema na baya. Eh? Tumeona kwenye kitabu cha manzo mlango e, e, e, kweli je mwanana e, mwanadamu atapotea wa kupelekwa pabaya na pazuri atapelekwa na Mungu kwa sababu yeye hajui lililo baya hajui lililo zuri. Ni kweli ndivyo mwanadamu alivyopata? Mwanadamu hajui baya na zuri? Anajua kwa hiyo unahona kwamba ni wongo na biblia inathibitisha kwamba ni hiyo imani ni imani ya uongo anasema kwenye kitabu cha mazo mlango wa katu, mistari wa tano si choke anasema hivi kwa mana mungu anajua ya mba, siku mutakayo kula matunda ya mtu huo mutafumbuli wa macho na hii kama mungu mukijua mema na mabaya na kweli walijua, baada hapo mungu waliko tokeza kama alikuwa kwa mezonio kukutana nao wanaye wa Adam na, na na Eva wakamkimbia akasema Adam mbona sikuone kuone huko wapi akasema mifichi. kwa nini ni kwa uchi nani alimwambia kwamba uko uchi kwa sababu tayari anajua lililo baya Baka leo tunajua ukiwa uchi unajua leo yeye watembea uchi wanatembea uchi sio kwa sababu hawajui wanakuwa wanajua vizuri kama kwamba wako uchi Eh hey, wanajua mema na mabaya. Wanachagua mabaya. Anachagua hii kushudi atamaaniwe ikiwezekana atumiotumiwe hela ali atumio, tumio, helali, ashinde anakula kwa ajili ya mwili wake. Ni vero. Kwa hiyo unaiona kwa basi hitaji hata kwenda kwa misali mingine. Lakini unaweza sema ni zamani hiyo ni agano la kale moja tu. Eh ndio mstoki Choke, aya ni mambo, jawani, huku ni kufa na kupona. Tunapo kujua neno la mungu katika ukweli wake. Sio jambo la kucheza-cheza, ni jambo la kushindania. Masema tu imani. E. Hey. Ushindani wakati mwingine na usingizi, ushindani na mvua ushindani na marafiki, ushindani na mwili wako. E. Hey. Mwango wa kwanza, wa kitabu cha walumi. E. Hey. Msari wa shirina, shirina na moja, nasema ya. Nasehemeni kwa sababu mambo 2021 Warumi 1 sasa kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana neno amwanganisha Mungu ameyafafanua ameyaweka wazi anaendelea kusema na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa na naungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipo mungu hawa kama ndiye mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushu wawo na miwe yao yenye ujinga ikatiwa giza minu nasema watu wawo walikuwa na usahamu anamungerea nani manadabu fuwazi bataya anakuja mwaja kwa mwaja anamungerea bali za ulimwengu wa kishoga ushoga lakini taswira ni taswira ya dunia, kwa mba kumjua mungu wana mungu chaya mungu wana mungu wana metoa acha mtu wachagua wachagua wachagua wana Hasima ili kusudu wa sidi ya wakawa na hudhuru wakajitetea. Hasima nukwasigiu. Nchokumia andiku. Nane mehele. Hoja apini. Nchokumia. Nchokumia. Nchokumia. Nchokumia. Uchaguzi ni wa mungu tu. Sio kweli. E. Uchaguzi. Sio wa mungu peke yake. Uchaguzi ni wa mada dako. Mungu alichokifanya. Alichagua moja tu. Mwenye haki. Alichagua krista. Hasima. Alimweka. Ani mchagua kamweka ili kusudu wote watakia mtu mainia Wasi aidike, wasi Bali wawo inaosimu wa Tasa mtu kuchagua kwenda humo Ni kama mvua inayesha Ukaundu kawaka banda pare ukasema jamani Ambaye anaona mvua in, Inamtesa inge kwenye banda Mungina kasema pana singe kwenye banda akakubali kubali kwenye shongu. Mungu wali cha, alijenga banda Ambayo ndonye kasema do Kristo Mwiliwa Kristo do, do Kanisa la kuwalinda hawa. E, e, na, naomba hiyo ni ina maana niko mengi nisiifafanue sana. Kuna mtu shida kwamba si kweli. Eh, na e, ne, Mungu alimchagua moja ambaye ni Kristo. Ngwewe niachukue nisome sehemu moja tu. Tulikuwa kwenye Warumi m, na, na ukiona masomo kama haya yanakuchosha ya to siku nyingine yataftimia ndio yasikilize polepole. Eh, twende kwenye Warumi mlango a ah, Warumi tukao kwenye Warumi tutoke pari Twende kwenye Waefeso. Biblia nasema wa, Okay. Umejea kwenye Waefeso? Eh, Waefeso mlango wa kwanza endelea kuweka kidole chako kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Turudi tu kwanza kwenye Isaya kwa sababu ni kwazi ya nyuma zaidi. Turudi kwenye wakati umeweka kidole kwenye Efeso, rudi kwenye Isaya. Jifunze kufungua sehemu nyingi kwenye Biblia kwa wakati mmoja. Rudi kwenye Isaya, soma mlango wa 42 mstari wa kwanza anasema hivi. Isaya anasema, "Hey, leo sasa tumebebeshwa mzigo nani paasaka sasa? Mzigo wa pasaka tena. <laughs> isaya 42:1 Biblia anasema hivi. muda mrefu tunajifunza anasema hivi Anasema tazama mtumishi wangu ni mtegemezae mteule wangu kuteua ndio kuchagua eh ambaye nafsi yangu impendezwa naye nimetia roho yangu juu yake naye atawatolea atawa mataifa hukumu yanasema aliyemchagua ni mmoja ni Kristo akamfanya awe ndiye atakaye tabua sasa e, katika watu watakao katika yeye wasiowatakao kataa ndiye atakaye shukulika na hilo juku. Kwa mteule wa Mungu ni mmoja ni Kristo. Eh, lakini vile vile akisha mchagua Kristo, Biblia inasema anatuteua sasa. Tuki yaani tukishinyanda ndani ya Kristo moja kwa moja ni kama tumeteuliwa na Kristo. Katika Kristo. Ndio anakuja kuongelea katika kitabu janini, cha nini? Kwa Efeso. mlango wa kwanza mstari wa anasema hivi. sio ke ni baada ya kusoma huo tutatoka hapa tutaenda sehemu nyingine itakuwa nafunza kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu katika yeye akiwa na maana Kristo alichotachagua katika yeye watu wengine mtu yote atakayeko katika Yesu Kristo ndio wanaki ndio amechaguliwa wa e, na Mungu eh na kwenda kwenda katika Kristo ni uchaguzi Na kila mtu hupewa na kwa wakati fulani kwamba utapewa muhubiri, utapewa biblia. E, ni kuna nama fulani mungu atakuletea kristo. Wala mbao itatokea hawa kuteta na kristo. Ito wanaumu wanafanya nini? Mungu waweza kawa kwa sababu. Na ya kuchagua nani ya kristo hakuipata. eh ni kama mtoto mdogo anapuondoka duniani bila kuwa na ufahamu. Ha, a, anakuwa mechagula mwaja kwa mwaja katika kristo. kwa sababu ha hakuwa na uchaguzi wa kutopata au kukubali au kukataa. E, eh sema kwa kuwa alitangulia kutuchagua msaliwa tano ili tufanywe wanao kwa njia ya Yesu Kristo. Yaani tunafanywa wana kwa kuchagua kuingia katika Kristo au kutokuingia. Nje. Kwa hiyo Mungu Kristo, alichagua wakofu mmoja ili usudi watu. Yule anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume Asima, hakuna jina jingine tuzulotewa chini ajua kukulewa nara. Kwa jina raisu kristofa. E, kwa yu kristofa yu kwa pale, tunachagua ungie au simbe. E mjiuliza kwa fano ni mefafanua yote haya mta natoka pale, badala ya kutafakari haya mambo, anaanza kutukana mubiri, yuuliza. Uyo mta nakuwa, no mungu amemtuma kutukane mubiri. No, no, no, no, no, no, no, no. alafu, no, mungu diya naitu, right. achagua wapapotea. Kapana, siku ya hukumu, wanadamu watakiri haki ya mungu. What? Mm. Eh, watakiri bebezi. Eh. Kwamba mungu alifanya kile anarowezi. Hoja kwamba wachache tu ndio walio, walio, walio pangiwa hukumu. Inaitua limited atonement. Ni hoja pia ya hukumu. Eh. emu e, e, e, m, tu, tu, tu, tuipinge kwa maandiko <coughs> tusome yohana wa kwanza <coughs> na mubina baya na biblia shukuru mungu walee kuhuma kwamba umembaatisha e. kuna mwingine baya kufanya ufungue walet e. huyu wanae mchukia na wafungulisha biblia Huyo wanayempenda na wafungulisha wallet na upepo wa kizuri na unapita kule kuzipeperosha. Jamani baradamu anachagua mwenyewe. Eh? Ninasema katika kitabu cha Yohana kwanza mlango wa pili mstari wa pili Biblia nasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Kusema kwamba mungu amichagua wachachi, hao hiki wanapotele, eti yesu alifia wachachi. Bivina sema yesu alifia wanadamu. What? Yoyotari utaya. Ninaitaji kwendenia mungu wa misari kuonyesha kwamba yesu alifia dunia nzima. Bivina sema katika kitabu cha Yohana, blangu wa tatu, misari maharufu kabisa, misari wa kuminatisita, Yohana tatu kuminatisema sema hivi. Asema, Kwa maana jinsi hii mungu alipenda ulimwengu. Ulimwengu, haja sewa alipenda baadhi, Alipenda ulimwengu wote, unatoka ungeza. Hata akamtoa muanaye wa pekee, ili kila amuamini asipote. Hami upenda ulimwengu. Lakini, mahubiri ya watu wakanisani, wanajita siji makalvinisti, siji wa nini, wawo imani zote za dunia hii, zipo wanayo, kwa asrimi tofauti. Wanawambia wambia, ah, yeso alifia wachache, siyo wote. Kune, mpinga mungu wazwazi. Nana meenewa msako. Hoja nne wanayo itumia kufundisha, ilofundisha kwa mstumo mungu, ni inayasema, wina itua irresistible grace. Irresistible grace. Yani, neema isio pingika. Huwezi kwaipinga neema mungu. Kwa mungu, wani kwambia, yona, yona, yona alikuwa na, alipingana na mungu, wajapingana na mungu. Alipingana na, na mungu. Watu wege wana pingana na mungu. Liyo hii, watu wana pingana. Lakini wanaki wana kwambia, wana kwambia, mungu wa akisha chagua watu wake. Kama wako mia, hakuna naeza kukata, lazima utapona tu. Of course, mungu wanangufu. Lakini kwenye kwambie, tena hii ni misomu ni, ni, ya nitakali kwenye nyuma kabisa tofauti na haya yotu, sita au nitali ingiza kwenye haya, unikumbushe, tutire somu. Kwamba, manadamu mungu amempa roho ya manadamu ni nafsi e, sio Siyo kitu kama kompyuta bacho, unaweza ukakiambia kwamba, ukaongeza sauti kikatoa, yani siyo kama speaker, ambayo ukiongeza sauti na ungeza sauti, haiulizi aa, Mungu anazakumbia nenda ninawi naui unahaki ukata na kubali, eh, hey. atika siri kana uta kwa lazima mungu na watu acheni usinji wana anawaletea ukimwi ukimu, hey. eh, tio, lakini kukata na kubali mtabia. alio mpa, mungu mwanadamu, akampa kapisa kwa sima, unahukuru, okatana, okubali, ninaweza ni kakulazimisha, ni kama ambavyo mtu, unawatotoa. Kwa ni kira, yani kira unajumambia mtotoa kwa anakifanya, hapana, unawezu kumulazimisha, unawezu kareta na fimbo kwa mchapa na nini, lakini bado, anakuwa, ni anayamua kufanya, kutufanya. Uweza kwa sima kwamba makosa ya mtoto, ni mzazi moja kwa moja pato. Labna mbaye hafutukua wajibu. Kwa tunaona kwamba, amba, eti mungu wa kukupa okofu, kwa kataa. Watu na kataa okofu? Kwa ni nguwe nusomee, nusari mmoja, mingine mniamini kwamba amba ikomingi, lakini ni usomee mmoja tu, Yohana 5.12. Vibirina sema hivyo. Kwele, kuwezu kakataa neema ya mungu, uo ni uongo, kwa sababu mtu anaeza kaya kataa. Vibirina sema, Yohana 5.12. Na nasema hivyo, Yes, anamambia wale watu walikuwa napsikiriza. Anasema, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Hawa watu walikuwa wa, wa, wana kataa, walikuwa nakubali. Semu nyingine mungu, bivina sema katika ruka kumbina nene, matayo shina mili, anasema, mtu mwaja lifanya karama, haka alika watu. Anasema, njoni kwangu, kila kitu kiko tayari, lakini wakakataa. na kwamba somo ni siku hukumu kwa sababu siwezi ngasema wote lakini eh nilishuhudia watu wanaikiria jina la Yesu lakini tujua kwamba tumezungukwa na dunia tuna jukumu la nuru hivi unajua kwa nini Mungu taifa la Israel? kwa sababu alimchagua liwe nuru kwa mataifa likakataa kuwa Na wakawa wanawapinga watu wengine. Na mtu ali kwa nataka kwa watu injiri wa mataifa wakawa wana mkataa. Waka mkataa za wakataa kwa waku na pao. Nuhu wakachukizu. Vivi ya nasisi anaweza katupa nuru. Wakatupa wakofu. Lakini tukikataa kusambaza kwa watu wengine. Na nini? Itasababisha ita sila ya mungu. Nuna kuambia ukweli. Nuna kuambia uongo. Eti to fry. Nani kupa poche na amane? Kwa ni niwe kuambia wepe kako misi ya jambia? aambiana mimi hoja ya mwisho kwa hiyo si, hakuna kitu kinaitwa neema usioweza kuikata watu wanaikata neema ya Mungu hata se sekunde hii nae kuna watu wanaendelea kuikata neema ya Mungu A irresistible grace who else Mungu akishakuchagua huwezi kukatana watu nakatana Biblia inasema Mungu alichagua dunia nzima waingie wa katika Yesu lakini wamekata Amtaki kuja kwangu, ili kusudi mwako leo. E, hoja ya mwisho ndogo kabisa na msari labda mmoja tu. Inayo kuambia, ni lazima kudumu katika dini na matendo. Ndewo hile dini ya kikatoriki. Unabosikia matendo mazuri na matendo mengine yote hakuna hata niluwa kwenye biblia. Soma rozali. Hivi matendo mazuri wa kusoma rozali, mungu wa usome rozali ndo tendo zuri. Nitafutia kwenye mazo. kutoka mambu ya walawi hesabu kumukumba na trati Joshua na vito vinafua endelea waamuzi Ruth inelea paka sabu inabandu, paka ufunuo niambia seima mbapo matenu mazuri munga mesema kwamba ni kusoma rozari tafta neno rosari ulitafute lakini utalikuta wanao wa hindu wanoe wabudumi londe wanoe rozari zao na wengine wana zinaito tasbihi wa yumaha wameeno matenu mazuri novena Na matenu enyewe, kwaza siwa matenu mazuli ya nao lakini wa, lakwaza. Lakini vevile, hata haya na hito matenu mazuli, mungu ajami kujisema. Nipo li, lile neno rinano, li linatimia rinano li sema katika warumi, kumi tatu, alasema wakikata eh, haki ya mungu na wakitaka kuhifibitisha yao wenyewe. Waliogitia. Sema watu hawa pua niabudu, bula, wakubiri mafundisho fundisho ya yalioma agizo ya wanadamu mungu lisema nitarudia na amani no yatapigia kuruwe kwenye kumbukumbu zamu. Kwa wana moja sema inazima kudumu katika dini. Apana. Ibria sema tuna Yesu Kristo ni tukio di e, me kamirika. Ibria Ninoambia kwamba unamustari gani wa kondoka nao Leo ngoje ni wape mmoja Ile yote niyoko nimesema nyuma isahawo Kumuka ummoje Unosema Yohana wakwanza tano kumina tatu Udo mustari wa kondoka nao Habla wakwa soo mekuja Yohana tatu mustari wa kondoka nao Yohana wakwanza wa eh? Yohana wakwanza tano Hey, Nimewaandikia nini mambo haya, hayo ili, ili mjua ya kuwa mnauzima wa milele Nini mlio jina jina ramana wa mungu Ili tukio lilikuwa isha pita halijapita Lilisha Kwa mba walisha maamini Wanauzima wa milele Sio kito mbacho nienderevu kwa mba Unao mpaka mtakapo mtakapotoka kwenye matendo. Ah ni tukio limepita. Eh. Umjua kwamba unao. Mimi hapa nilipo ninatenda dhambi katika humili wa njano. Na sababu mwili wangu hautaulishi uzima wa milele. Itavarisha mwili. Na mwingine haya. Lakini nina uhakika, pamoja na dhambi nazo nina nafasi kwenye kiti cha uzima wa milele mbinguni hajarishi dhambi utakazo tendo kesho na kesho kutwa. Kwa sababu, habari ya kwenda mingoni, kuchaguliwa kwenda nyo uzima wa minere, haihusiki na matiendu ya wa mwini wangu. E, inahusika na imani ya, ya roho yangu. Nani tukio rinano kamirika maramoja. E, nasawe nito uzima wa minere, iningekua, linaendelea alafu, itakapo, koma, lina komea hapo, basi isinge kwa uzima wa minere. Ingekua uzima wa muda E. Yohana 5, 24, anasema amini ya minamambie. Yee, alisikene no langu. Na kumamini ya rie nipeleka, anauzima wamilele, wala haingi hukumuni, anau, anewushika. Anau, anasema hakuna anaye weza kuwapokonya katika mkono wa baba yano. Ibu na nasema. Katika kitabu cha, wa, cha Yohana mlangu wa 10, 28, paka 30. Hakuna anaye weza kuwapokonya kwenye kuwa mkono wa baba yano. Tukisha pata uzima wa mirele, haijarishi kwa mba tunayenelea sili katika matena mazuhi, sili katika kufanya nini, apana, tunakuwa, tumepata uzima wa mirele, na mbibina asema, mepita kutoka katika hukumu, meingia katika uzima wa mirele, ee, basi mungu wabariki na kutakia pasaka jema, na kutakia mpumuziko mwema kesho pia, na baraka za mungu ziambatani pamoja na wewe, ee, kwa kwamba Mungu naye atakupa atakujaza chama ombeni nanyi mtapata tafuteni nanyi mtaaye ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata wisheni nanyi mtafunguliwa Mungu atapoja nanyi abariki na kuatuza mpaka takapokutana mara wakati mwingine amen